Отак і кинця скульптуру. Справжність вродиться, а то манірство, бездушні потвори. І ти з ними, сердиться Аркадій, заздрісні кажуть про мої бюсти і стуканці, гончарство. Але ця з іншого світу, ніж твої порожні метелички. Бачиш її очі? Душа призначена для чистого життя. Тому, кого полюбить, крізь шлюб. Що, ярмо з залізними занозами? Колись близько був до одного. Тепер боюся. І звик. Горобцювати, випередив брата Вікентій. Скажи на милость, які ти словники вивчаєш проти мене? Добре раджу. Поглянь. Пішла зірка над безодню. Образа мені з досадою. В грудях смоляний казан огнем схопився. Кат його дави. Забудьмо. Розваг маю напів моря. Сто кораблів дорожевого острова. Пішли. Відходять на протилежну сторону від Марти. Тільки двоє клопочуться – Веніамін і Зінеїда біля дверей. Пробували заглянути крізь них, але замкнуто. «Можливо, біда єпископіві сталася від гризні з бунтівниками?» – гадає Зінеїда. «Певно, аби захопити церкву, роздражнились, як ягуари», – сказав Веніамін, оглядаючи вікна. «Сусідня парафія судиться без кінця». Витратила вісімдесят тисяч на позов. От вовчість, братоненависництво під святою вивіскою. Такого сколоту я давно не бачила. Бо тут гіпноз-диявольщиниць під стиркою від чорного гніздилища. Тільки зачіп кудай, негайно вибух. Я раз подумав, почалась доба якогось вулканічного сатанізму. Хоч не горюча магма рветься зосередня землі, а просто ненависть гірше стократно за огненну лаву, вдирається виплеском, особливо радо через парафії, аж розлити демоніакальну повідь кругом і скрізь до порогів людських. Як спинити? Хіба взяв би хто велике страждання собі на душу, припускає Зінаїда, навіть смерть, устояти з перегородою на дорозі розбрату, погасити своїм великим болем привід до нього. Хто з нас? Я не взнав, як виконати. Таїса виходить, і за нею зачиняються двері. Двоє назустріч, в розпит. Як Олег? Що з ним? Як єпископ? Таїса мовчки дивиться про з них. Біда яка що робити, клопочиться пара. Таїса роняє. Настоятель попросив вертатися додому. Олег зайнятий з його доручення. Вигнано мене, як собачку. Ніби страшенно вічливо, але чомусь образливо. «Виясниться, видно, тривога від сварливців», – припускає Зіна. «Мене вигнано. Хоч би натяк почула, що скоїлось». Вен'ямін оглянувся до дерева. «Ходім, чого два біля автана сочі мажеруть?» Я помітила, мов замаскованці, в тінях згострені. Зінаїда торкнулася до плеча Таїси. Відчуваю, ніби невидима гроза надходить. Мерчі звідси. Ви не поспішили в нічну вулицю. Тоді переодягнені, зближаються в світло, і чойсь, шатен, з тонкими міцно стиснутими губами, злегка рухнув ними, посилаючи супутника. Заглянь, що там довго варять. Берчинал спробував відчинити двері, обвиднівши від ліхтаря. Блондин з видовженим обличчям і стонченим носом звітується. Замкнуто. Чи вийшли боковими дверима в провулок? Нас одурено, лютуючись. Можливо, я зараз побачу, відказав Берчинав. Відходить набік і оглядає слабенькі поблиски з шибок. Сама рештка світла, ніби зоставлено відлякувати крадіжників. Ховались підозріло, зліє чогось, таки застукаєм. Тоді прибрів жебрак, сивоголовець і криворучко. Влагоджуються з мисочкою на східцях мимрячі. Різні тут заглядають. Від того невдержно розгнівався чойсь. Старий ганчірник, пріч! Чого сікаєся, маю право на посвідках. Від першої війни інвалід з медалями. Я тобі встромлю право з медалями в твій писок. Пізній час, геччезне. Десять років я тут, а ти геть, сам геть, і хто такий? Мені поліційний начальник тут ходивши дозволив сидіти».